Какво е право? Кореспондентът на един чуждестранен вестник бе прият от учителя и най-напред попита големи ли са различията между вас и това, което днес наричат църква. Различията са големи. В днешната църква това не е християнство. В основата на религията трябва да се тури любовта. Във тя носи живот, светлина, свобода и сила. Въпрос. Какво е вашето отношение по въпроса за храма, зданието? Цялото небе за нас е храм с запалени свещи и кандила. Също така. И всеки човек е сам църква за себе си. Християнството отхвърли жертвоприношенията на евреите. Но днес това, което християнската църква поддържа, трябва да се изхвърли и нека да останат любовта и самоотричането. Въпрос. Кое е право? Правото носи любов, мъдрост, знание и истинска свобода. В това, в което няма любов, мъдрост, знание, светлина и свобода, няма право. Правото е външната страна на любовта. Например, ако европейските народи имаха любов и съзнание, щяха ли да се бият? Какво се ползват, като се бият? Нищо. Всеки народ има права, които Бог му е дал. И всичкото нещастие стои в това, че отнемаме правата, които Бог е дал на народите. И вследствие на това идват насилието и войните. Но в света има един закон. Бог е винаги на страната на слабите. Бог е против силните народи в света. Най-първо в дума бащата и майката са силните, но Бог е на страната на децата. Децата израстват, стават силни. А после бащата и майката стават зависими от тях. Хората остаряват, понеже не обичат. Един народ, който няма любов, ще бъде силен, но временно. По отношение на сегашната Втора световна война, ще кажа, че европейците не трябваше да тръгват по този път. Но тъй като сега вече минават по него, ще добият една опитност. Понеже всички народи съставляват удове на тялото на Бога, Той иска всички те да живеят в хармония и когато се отклони един силен народ, Бог взема страната на по-слабите. В нито една от двете страни, които сега участват във войната, не е правото. Кореспондентът попита Колко време прекарахте в Америка? 7 години Въпрос Кога почнахте вашите беседи? В 1899 година Важно е, че днес в света Иде нещо много хубаво Новият порядък започва с славяните Думата славянин произлиза от слава Божия Коренът на думата слава е от думата Авва Което е името на Бога Славяните ще служат на Бога.